A 117 perc emberre ezen a héten. Bódis Gábor, újságíró, délszláv szakértő. Nagy szeretettel üdvözlöm. Jó napot kívánok! Jó napot Még néhány műfaj, tényleg csak szalagcímekben. Újvidéki Magyar Televízió szerkesztője később főszerkesztője, Szabad Európa Rádió, Kelet-Európai Szerkesztőségének a vezetője, Duna Televízió főszerkesztő. De én visszamennék 1950. április 17-ére, Szabadkára, ahol aztán egy 1969-73 Belgrádi Egyetem klinikai pszichológia, mert két évet ugrunk az időben, 75-től 91-ig, újvidéki televízió, riporter, híradó szerkesztő. Mi történik önnel egy pszichológias szakon, amitől két év múlva újságíróvá válik? Hát a következő dolog történt. Abban az időben azért mentem Belgrádba pszichológiára, mert akkor még közelebb nem volt. Azóta már van újvidéken is pszichológiai pszichológia szak. Amikor visszaérkeztem és diplomásként Szabadkára, szülővárosomban három pályázatot is megpályáztam, mindig mást vettek fel, ebbe kicsit belauntam, és abban az időben, tehát 1975-ben indult meg, akkor építették fel az újvidéki televízió épületét, akkor indult be az ötnyelvű televízió, és ott annak rendés módja szerint gyakornoknak bejelentkeztem, fel, és vettek, akkor egy nagyobb csoportot vettek fel, és hát kezdtük a piaci riportokkal, stb. Végigmentem a szamárlétán, és elég gyorsan, több kedvező körülmény folytán, elég gyorsan, például a kedvező körülménynek nevezném azt, hogy a az akkori vajdasági magyar e, pártvezetés nem ismerte fel a televízió fontosságát, és hát e, annak a vezetésnek sokkal fontosabb volt, hogy például az egyetlen napilap a magyar szó belpolitikai szerkesztőségét kivezeti, mint a tízszer vagy százszor nézettebb újvidéki televízió magyar műsorait kivezeti. Így lehettem aztán 35 éves koromban hm. főszerkesztő. Igen. Azt értem, hogy mondjuk, mondjuk így, hogy a véletlen is közrejátszott abban, hogy önből újságíró lett, de ugyanakkor mi az olyan átkozott újú az újságírásban? Mitől ragad meg benne az ember? Mi az a világ, amirabbul ejti? Mi az a hitvallás egyébként, amit az ember beletehet? És akkor most mondom, ez nem munka, hanem hivatás. Hát szerintem is hivatás. Hát, eh, elsősorban azért egy kis íráskészséget fel kell fedezni mindenkinek saját magában, hogy elinduljon ezen a pályán különböző, természetesen különböző műfajék vannak, televíziós, rádiós vagy írócsajtók, de hát íráskészségnek mindenféleképpen lennie kell. És hát, egy, a, hát az igazság keresés, keresése keresésének az igénye, az hát benne van az emberben. Hát sokkal izgalmasabb szakmának gondoltam, már mikor egyetemre jártam akkor is, az újságírást, mint a, a, a pszichológiát, uh -huh. és hát egy ösztöndíjas, újságíró ösztöndíjosa voltam még a koromban az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének. Ezt utána nem folytattam, de mondom, szerencsére nem vetek az egyetegy pályázata se is. Így hát az újságírás mellett döntöttem is, ah, nem tévedtem, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem tévedtem. Mik azok az alapvető nem is tudom, világlátási tendenciák, amik alapján ön az újságírásban gondolkodik. Mondhatnám így is, hogy mik, mik azok az etikai alapelvek, ami alapján ez olyan nagyon fontos önnek? Hát... Említette zárójában egy... az igazságot. Az egy, egy, egy, de nem, nem erre akarok kiférni. Az igazságkeresés természetesen az a legfontosabb. De a távolságtartás legalábbis az én esetemben a tartásnak is szerepe volt, hiszen elég gyorsan szintén szerencsés körülmények miatt a külpolitikai újságírást választhattam, ezért már a 70-es évek vége, 80-es években pedig több helyen is részt vettem külföldi választásokon, a választások az, Nekem a parlamentáris demokrácia, a liberális államnak az a, az a csúcspontja, az a feljesülése. Ez szinte izgalommal tölt. Tehát nem csak olyan választások, amelyekben mondjuk érdekelt vagyok, hanem minden más választásnál is. Te, és az kultpolitikai újságírás, amit eltettem az előbb, az lehetővé tette, Nekem, és ebben a szerepen nem biztos, hogy ez jó, de ebben a szerepen jobban nézem magam, egy picit távolról figyelem az eseményeket. Tehát most két országról van szó már évtizedek óta a magyarországi sajtóban évtizedek óta írok a Gélszáválasztó a Balkáról, mint ez is egy kicsit ilyen távolságtartás kívülállás, és Magyarországról viszont, a magyar eseményekről viszont szintén legalább három értizet a, a belgrádi és újvidéki lapoknak, rádióknak és, és tévéknek tudósított. Ebben látok én a párhatlanságnak esélyt adó attitűdöt hm. azt, azt mondja, hogy hogy, hogy kívülállás, távolságtartás ezeket a kifejezéseket használja. Igen. De ugyanakkor azt, hogy valaki mondjuk például a külpolitikai szakújságírásban megragad, ahhoz abban vannak természetes karaktervonzódások. Tehát mondhatnám azt, hogy szubjektív hajlamok. Mégis ennek ellenére azt mondja, hogy távolságtartás vagy inkább kívülállás. Hogy lehet ezt a kettőt összehangba hozni? Hát nekem sikerült. Soha nem ezáltal nem kellett Súrkolnom. Természetesen az embernek szimpátiái, és ez most azelőtt ezt a baloldal vagy a jobboldal nyugati országokról lévén szó, mert erre keleten erre, erre nem volt esély, hogy, hogy szimpátiával viseltetett az egyik vagy a másik oldal, oldal iránt. De ez soha sem volt, legalábbis én remélem, hogy sohasem volt az objektivitás a pártatlanság kárára. Kaptam, egyébként kaptam szerkesztést nagyon régen, az már nagyon régen volt, fiatal tudósítókoromban kaptam ilyen torgálást, hogy hát azért jobban kellett volna örülni a tudósításomban. Például a görög paszok, akkor a baloldali paszok <gül> még a 1900, most 82 vagy 83-ban, hát ez nem sikerült nekem. Hm. Na és mi a helyzet ezzel, a, ezzel az igazság nevű topikkal? Hát ez, igaz, ez mindannyian, gondolom, nagy szubjektivitása is van a, a, az igazságnak, gondolom én, de amit én igazságnak gondolom, gondolok, hát azt, azt próbálom, hogy... Olyan oldalról próbálom megközelíteni a, a dolgokat, magyarázni az eseményeket. E, nagyon sok, például párhuzam van e, az a két ország, mondjuk a Szerbia és Magyarország között eseményekben is szinte meg lehet jósolni, hogy ami az egyik közegben már megtörtént, az valószínűsíthető, hogy a másikban is meg fog történni. E, szóval ilyen relációkon Hmm. mozgok, vagy semmi pillanatban. Alig több, mint egy hónapja írt a, mondhatni így a saját lapjában, a naplóban, hogy elég, ha belenézünk bármilyen menekültekkel foglalkozó cikk vajdasági magyar, ez érdekes módon önök összekötve, csak vajda magyarnak használják ezt, tehát egy ilyen vajdasági magyar... Vajdmagyar. Kom... Magyar. Vajd magyar kommentjeibe, ja értem, én ez egy ilyen ravasz fogalmazás, értem, de most az, abba sem megyek, azt se bontjuk ki, és rögtön világosá... Magyar, mint egy rom -magyar, -magyar. <laughs> És rögtön világossá válik, hogy az Orbáni jobboldali propaganda táptalajra talált volt rá igény nem most először a történelem során. Amikor a műsor elején elmondom, hogy milyen témák lesznek, akkor én úgy fogalmaztam, hogy parázslik-e valami a hamu alatt a Délszláv vidéken, és akkor ezt a kettőt így összekapcsolnám, tehát az, az, amit ebben a cikkben szerepel az arra utal, hogy itt, hát elég kockázatosan hergelik a vajdasági magyarokat, hogyha jól értem, vagy dekodolom ezt a szöveget, és hogy van-e vevő ott erre a hergelésre, mert innen, megmondom őszintén, tehát Budapestről nézve nem mindig látjuk tisztán, hogy akkor ott forró -e a helyzet, megint elszabadulhat-e valami, vagy hát ez azért ez a, ehhez képest csak a játszótéri omokozóban való játék. Hát válaszok ketté a két dolgot. Az, az egyik az, hogy a hogy Szerbiában és a Balkánban hát állandóan forrong a helyzet. Ugyanazok a folyamatok játszódnak le tulajdonképpen kelet-európában csak. Mondhatom büszkén, hogy a nacionalista pluralizmus a Balkánon, az a 80-as évek végén kezdődött és háborúval végződött. Itt Kelet-Európa még nem tart. Tehát azóta hatalmas mennyiségű felhalmozott fegyver van magánkézben, hadseregekről nem beszél, komoly hadseregekről nem beszélhetünk, és szinte minden szomszéd rosszban van a másikkal. Tehát minden adódott, hogy egy kis helyi csetepaték legyenek ez kompilatban borolt hogy ez a történelmi sérelmek a halottak temetett, temetett és temetetlen halottak mindkét oldalon utódainak a begyógyulatlan sebe vagy, vagy itt még területi követelések vannak vagy itt még ez, elosztatlan vagyonok ez a vagyonok, politika, politika usítása ez csak egy ez egy fegyver hozzá a, a, a temetett múlt, vagy a, az egymás ördöklése a második világháborúban, vagy a, a 90-es évek délszáv háborúban, ez, ez csak evelett. De, evele. de szerint gátlástalan esők kihasználják a nacionalizmust, mert ennek van ott előzménye bőven, és bármikor feltűzletőek, tehát ott is, meg másut is, tehát akkor jó ez a kifejezés a Hamuban még ott van ez a parázs. Na, persze. Hát hogy ne? Ez is maradni fog. Ameddig a politikának megfelel, már pedig nacionalista kormányoknak az hatalma van a legtöbb helyen, főleg a kulcsfontosságú országban, Szerbiában. És itt írnak rá a vajdasági magyarokat szóval, itt nincs olyan értelemben hergelésről szó, hogy a, a többségi nemzet ellen hergelni a Fidesz, vagy az ottani fiókpártya a Vajdasági Magyar Szövetség. Hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség minden szinten tehát az országos, a tartományi, a vajdasági, és a Szerbiában így nevezik az adminisztratív így jelezik meg a területeket, a községekben, járásokban, tehát minden szinten a helyi közösségek szintjén minden szinten koalícióban van a nacionalista jobboldali szerb haladó párta. Tehát a VMS mindenben támogatja az Alexander Gucsicsot és Pártját. Na de akkor nem tudnak elnyomott kisebbségként feknet ragadni, nem, mert, mert hogy... Van. Nem, most az üzlet érdekében most a dolog pont fordítva fordít áll. Tehát azt állítják Belgrádban és Budapesten, és is ezt minden nap hangoztatják, hogy ilyen magas szinten, ilyen jól még nem álltak a szerb-horváth kapcsolatok. Szinten minden megoldottak már. Szerb-horváth, nem, szer nem a magyar. Hanem a szerb tehát ahol a legtöbb konfliktus nem, volt korábban. Nem, nem, nem, nem, a magyar, nem. A magyar és a szerb viszony. Jó, jelde. csak az előbb rosszul hallottam. Oké? Okay. Akkor rosszul mondtam. Igen. A, a Belgrád és Budapest viszonya ilyen magas szintű. Nem volt ennyire a két nemzet és a két ország, és a két párt nem szerette. Egy De ez más. lehet, hogy igaz is? Ez lehet, hogy igaz is. ennek uh, mi gazdasági érdekeltség van emögött, hiszen ha azt hogy a, a forintmilliárdok ö, költöztek Magyarországról, és ez főleg EU-s pénzekről van szó, költ, költöztek bajdaságban és ö, ha csak azt teszik figyelembe, ha más haszna nem lenne a szerb államnak, államnak mindebből, akkor az áfa is, a tartalom már is elég akkor séges lenne. Egy negyedét ezt be tudják a saját költségvetésükbe számolni. De, igen, egy kicsit kisebb ott az áfa, de, de egy, ötödét, egy, egy ötödét. ötödét. Egyrészt. Másrészt... Hát, Nekik az se nem baj, nem hogyha van. a vajdasági magyarok egyébként sok pénzhez jutnak, mert akkor azt nem hát igen, nekik ez, kell a... előállítani, hanem kapják a... az anyaország. De a pénzelosztása, a pénzelosztása az ugyanúgy megy, mint Magyarországon a pénzelosztása, tehát a VMS közeli vállalkozók kapják a legtöbbet, és csúran csöppel másoknak is. Ez igaz, de mindenek ellenére, hogy, hogy forintmilliárdok költöznek, Vajdaságban mindenek előtt rohamosan növekszik a kivándorlás. Falvak maradnak, lakók, nem csak magyarok nélkül, szerbek nélkül, és a szerbek is most már, ha ügyesek akkor tudnak magyar állampolgárságot szerezni, és azonnal elhagyják Belgrádot. Szerbiában a fiatalok fele valja azt, vagy mondta azt a kutatóknak, hogy a tanulmányai után, ott hagyja az országot. Ugye a, a fő kérdés és leginkább azért Magyarországon, Erdély kapcsán, mert az ott nagyobb is, több magyar is van, és így tovább, azért az szokott lenni, hogy hogyan tudja az anyaország segíteni azt, hogy a magyar nyelv gyakorlásával, ennek garanciáival, és a kulturális körülményekkel, támogatással, alapítványokkal, egyetemmel, egyébbel legyen, maradjanak ott. A magyarok. Most akkor ez a rengeteg Európai Uniós pénz. A vajdaságban ugyanezt nem, vesz, nem segíti. Nem segít, de én szerintem Erdében se sokat segít, hiszen ott már ilyen vízsősú adatokat is hallani, hogy, hogy egy millió alá az erdély és a romániai magyarok Köszönöm. száma vajdaságban. Ezt, ezt nem, nem ismerünk bele gondolni. Hát a, a hatalmas optimizmussal azt lehetne mondani, hogy van még 200 ezer vajdasági magyar, de szerintem a 150 ezer alatt is lehet már. Utoljára a 11-ben volt népszámlálás. Tehát... De ez akkor itt... ez a magyarság egységen sem fölzárkózik a Vajdasági Magyar Szövetség mögött ennek a sok pénznek köszönhetően, vagy ugyanaz a ketté társadalom kicsiben alakul ki a vajdaságban, mint ahogy Magyarországon is. Hogy akkor vannak a Pénzhez, forráshoz, kasszához közeliek, és a többiek pedig örüljenek, hogy elvállnak a, vaj a vajdossági magyar ellenzék az még gyengébb, mint a magyarországi ellenzék. Az pedig nagy mutatmány. Tehát a kettő <gül> <gül> osztottságról azért ilyen szempontból nem lehet beszélni. Másrészt itt van ennek egy érzelmi szála. Ez még nem is csak a budapesti forintmilliárdok, hanem ez a kisebbségi helyzetből fakadóan Orbán Viktor és a Fidesz, aki megadta a kettős állampolgárságot, szóval az annyira a magyarosági magyarok kimere mondani, akár 90%-a is feltétlenül nélkül támogatja, és nem érdekli őket, hogy milyen politikát folytattak Magyarországon, vagy milyen. Mert az ő szempontjukból az az ő, rendben szempontjukból, van. az ő szempontjukból ez rendben van, és ha nem lennének a dollármilliárdok, akkor is így gondolkodnának. Tehát, és mivel a VMS az egyetlen egy partner által, a VMS-re fognak. Aki még elmegy egyáltalán szavazni, az a VMS-re szavaz. Tehát itt egy 50 ezer emberrel lehet szó, akik kimennek a választásokra. És akkor ugye ez szerintem van őszinte nacionalista, vagy egyszerűbben, vagy barátságosabban fogalmazva a nemzeti érdekképviseleti politika a magyar kormányban és a kormányfőben, és ez nem csak azért, mert hogy akkor megszerzi a támogatásokat, hanem van egy ilyen nagy Magyarország álom, hogyha én jól látom. És ezt dédelgetik itt. A szöveg és a valóság azonban ilyen párhuzamos valóságokat rajzol elénk, mert van az európai státuszkó, azt azért nem kérdőjelezi meg a magyar kormány, de úgy bánik az állam a határon túli magyarokkal, minthogyha így hozzánk tartoznának, vagy egy ország lennénk. Hát, van, van ennek bármi kockázata, vagy ez simán még a politika mezejében belefér? Hát kockázat olyan szempontból van, hogy én azért nem hiszek abban, hogy a szerb, mindenkori szerb vezetés, és most nem a nacionalizmusról beszélek, hogy ezt őszintén gondolja, ameddig anyagik haszna van, addig igen, de ha nem lesz anyagik azt, hogy szintén gondolja, hogy ilyen nagyon jó barátságban, szíves barátságban lenni a magyarokkal. Tehát, amíg van az uniós pénz, ameddig Még ez a támogatás, addig ez így elmegy, de aztán lehet, hogy ez visszacsap. Ez a kérdés. Egyébként, egyébként ez nem csak az áfá van szó, hanem például az Erdélyek esetében Stefano Botoni történész mondta hiteles forrásra hivatkozva, a minap, hogy hát 30%-a a budapesti pénzeknek azért a, a befogadó államhoz megy. Hát ez elképzelhető, hogy nem csak románia esetében, hanem szerbia esetében is így van. ebből a Dészlá világból különösen érdekelne, ha erről mesélne nekünk, hogy milyen ott a civil társadalom helyzete, milyen a, a civil szervezetek az önszerveződésnek a jellemzője, mennyire ö, különülnek el ebben az, az, az ott élő magyarok, és mennyire van kooperáció, együttműködés a, a, az ottani ö, többségi társadalommal. Tehát, hogyha erről beszélnénk egy kicsit, lehet, hogy egy konkrét kérdés segítenem föltennék. Szóval, hogy, hogy Aktíve a civil társadalom ön szerint ott ezen a délszláv vidéken, leginkább ugye itt Szerbiának a Magyarországhoz közeleső részét értjük ez alatt most? Igen, igen aktív, és erre a civil szerveződésre is rányomta a BG-t, kicsit előbről kezdjem, a háború, tehát itt... Összeugrasztották egymással a régen a. Nem nem, nem, nem, nem. így gondolta? A sport, sport tehát a, a, a legtöbb civil szervezet háború ellenes uh -huh. civil szervezet. Tehát ez mindig az aktuális a háború idején a minden egyes országban a, a háborúra uszító, vagy a háborúban vezető aha. politikai ellen, a elit elleni aha, aha. civil szervezetekről van szó. Ezek közül mondjuk Szerbiában a, a legtöbb volt, hiszen uh, Szerbiában evidens volt a háborúban való részvétel uh, olyan szempontból, hogy, hogy hát. Uh, a politikai döntés erre. Vigorszádi népfájt pedig volt az agresszor, uh, hát aha. is. Uh, mondjuk Horvátországban már vegyesebb a kép, összetettebb a kép, mert ott azért ők ezt egy honvédő háborúnak is felfogtam, ami az ő esetükben igaz is, uh -huh. Bosznia esetében ők is hát agresszorként léptek. De hagyjuk ezt, szóval ezek ellen ezekkel szemben létesültek a, uh -huh. a, az NGO-k, a, a civil szervezetek, ezek közül is talán a legfélesebb a az emberjogi alap, uh -huh. ez egy belgrádi szervezet, egy Natasa Kandics nevű földja vezetője, hát aki... És máig is működik? De... Tehát nem csak a háború idején volt... több hát, a... is mi, máig is működik. A de... többire is jellemző, hogy aktív maradt? Ö, nem mindegyik, nem mindegyik, de sok aktív maradt, ö, ö, pláne amelyeknek van valamilyen nemzetközi háttere is. Azt mondta, hogy a háború idején aktivizálódtak. Ugye azért a háború szerencsére véget ért. Mit tudnak, hogyha van néhány példája erre békeidőben szóval a háború után időben, mik lehetnek a fő tevékenységek, a fő missziók? A fő tevékenysége például aznak az jogi alapnak ö, az a fő tevékenysége, hogy üldözze ö, jogi eszközökkel a háborús bűnöseket, Aha. akiket se Szerbiában, se Horvátorszában, szívesen azért nem állítanak bíróság elé, sőt eh, nemzeti hősként is uh -huh. eh, kezelik, tisztelik őket ezt, aki a, a Dalmár tengerparton jár, az láthatja, hogy ott van a eh, tábornok képen, néhány ügyülővárost állapott, amin a tábornok képen, uh -huh. eh, aki hát megélte a hálvain. Börtönt. De Szerbiában számtalaní, uh -huh. van. Van-e olyan szervezet az ön néz, látókörében, amelyek a valami módon a párbeszédet, az egymással való közeledést... Ez volt, ez volt a, másik, a másik feladat, ez nem csak a háborús minőség, hanem a párbeszéd, tehát a saját nacionalista elittel való szembeszállás ez jellemzi ezeket a háború ellenes NGO-kat, uh -huh. melyek további nincs háború, de azért úszítás azért folyik, minden oldalról, azért minden szomszéd a Balkánon, hát nagyon rossz van, bármennyire a tengely, hát az a legfontosabb viszony, az persze a horvát viszony, és itt uh -huh. sincs azért, ez néha van közeleg, és néha nincs. Uh -huh. uh, azonban szeretnék valamit mondani, a vajdasági a magyar uh, uh, szervezet. Parancsoljon. Bár tegnap hallottam, hogy sokat beszéltek viccek kollégámmal arról, de inkább a politikai jellegű... Ne, nem, nem, én, a, én csak a civil szervezet. Ja, ja, ja, igen. Az igen. egyik ilyen jogvédű, kisebbségvédő szervezet az Árgus, az sajnos néhány hónappal ezelőtt megszűnt. Uh -huh. Mit csináltak Egyébként ők? Miatt a, a, a, a vezetője egy újvidéki ügyvéd, egy Bozóki Antal nevi újvidéki ügyvéd, aki már évtizedek óta kisebbségvédelemmel foglalkozik, nem csak a ügyvédi praxisában, hanem naplót vezet hetente, és a vajgyossági magyarokat ért sérelmek ellen mutat jogorvoslatot, uh -huh. vagy, vagy emeli fel szavát. Szóval ez egy, ez egy nagyon ö, következetes tevékenység, talán ez az egyik legfontosabb a vajdasági magyarság szempontjában is. Azt sem elvetendő, hogy Uh, Bozónki Antal és társai. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy magányos farkas vagy vannak, társai vannak-e körülött? Van, van ilyen társad, magányos farkas, uh -huh. és ő rendkívül rendszerkritikus. Tehát uh -huh. a mindenkori vajdasági magyar hatalom, hát egyáltalán így lehet nevezni, de van, ilyesmi létezik. Tehát most a, a Fidesz Fiók szervezetének tekintető vajdasági magyar szemetségszerű rendkívül, Uh -huh. tikus, és hát uh, szembeállítja a, a, a VMS és a, a szerb haladó párt, hatalma lévő vucsicsféle párt, amelyen uh, koalícióban vannak a, a, a, a, van a vajdasági magyar párt, tehát szembeállítja ezzel a uh, kultussal, hogy soha ilyen jók nem voltak. A, igen, a, igen, erőt tegnap ezt elég alaposan a, kibeszélték Vizségferi. Tehát e, és, és példá, példákkal támaszja alá, hogy miért, Aha. nincs ez így, hogy hogyan sérülnek. Mondok egy példát. A vagyon vagyonvisszaszármazhatási törvény. Ez annyit ilyen Szerbiában most visszaszármazhatják a, a, a 45-től 50-ig elkobzott vagyonokat. Uh -huh. Ez alól kivételek azok, akiknek a felmenőnk, háborús bűnösek voltak. Uh -huh. Mint úgy 1900 a hidegnapok után 191-es volt a visszavágás, ahol hát több ezer, nem mondjuk számokat, mert itt azért vicitálás folyik, de ö, több ezer magyar áldozata is volt, ö, hát részben a kivonuló hortista csapatok és nyilasok Ö, olyan trihányok voltak, hogy a listákat ott hagyták, hogy kik voltak a pártagok, Aha. ezáltal a, a, a. Nem nehéz kinyomozni a listát. Nem, nem nehéz kinyomozni, így, de hát ez szó, át, nagyon sok átna ember e, e, nyilvánította, azonnali rögtöntérő bíróság elé előtt bűnösleg, háborús bűnösnek, és a háborús bűnösök e, e, utódainak nem jár vissza a. Föld, vagy, vagy, vagy bármilyen is. Hát ez tényleg... Ma már most a, a, a rettent nagy és, és tetőfoká lévő szerb barátság, vagy szerb-magyar barátság idején összesen 15 percig van a bíróság előtt az utódoknak, hogy bebizonyítsák, hogy a nagyapjuk, vagy az apjuk, inkább a nagyapjuk, nem volt áboros bűnök. Aha. ami fizikai láthatás és rendre elveszítik a pereket, Ezáltal nem a vagynosági magyarok egy része nem részesül ebben a vagyon vagyonvisszaszármaztatásban. Önnek ugye az élete egy jelentős része a Szabad Európa Rádióhoz kötődik, 91-től a Délszláv háború kapcsán volt a elnézést, a Szabad Európa Rádió tudósítója újvidékre, majd párhuzamosan a magyar adásnak is, az MTI-nek és az MTV-nek publikát, utána pedig a szer Budapest irodáját vezette egészen 93-ig, amikor is aztán megszűnt a, a magyar adás, és aztán áthelyezték önt a Délszláv osztályra, aminek 2005-ig volt az igazgató helyetteses. Csak azért mondom el, mert hogy lehet, hogy egy újabb karrierre lesz szüksége. a Szabad Európa Rádiónál, mert hogy úgy tűnik, hogy a Szabad Európa Rádiót újra fogják indítani. Mit gondol ön erről? Milyen jelentősége van, és milyen üzenete annak, hogy újra kell indítani a Szabad Európa Rádiót? Ezt ebben én nem vagyok biztos, hogy újra kell indítani ez, mert néha-néha felbukkannak -néha ilyen hírek, hogy újra indítják a Szabad Európa Rádiót, és erre a legkomolyabb, lobizás néhány évvel ezelőtt történt, amikor Mark Palmer egykori amerikai, Budapesti amerikai nagykövet vezetésével, amerikai magyar, prominens amerikai magyarok részvételével lobbyztak még az Obama kormányzatnak, de ez nem jött össze. Na most egy kicsit változott a helyzet, és mindjárt el is mondom, hogy mennyiben csak a. Csak a, a, a a jobb megértés ha az elején kezdem, nagyon röviden, tehát amikor 93-ban, én 93-ban érkeztem mindenben augusztusban, október 31-én bezárták a magyar osztály, uh -huh. akkor volt az utolsó adás. Én vagyok ennek a hajútörésnek az egyetlen túlélője, hát mindenkit elbocsátottak, akik Németországban dolgozott, ők még 7 8 szorlatig kapták a fizetésüket a német törvények miatt, akik Amerikában azok, azok november 1-től állást isztőbb maradtak. Ennyi. A magyar adással együleire megszüntették az afgán adást is, amit csak azért mondok el, hogy amikor valaki az amerikai stratégiai gondolkodást túlságosan, nagyra becsülő, hát csak azoknak mondom el, hogy akkor szüntették meg az afgán adást, amikor a tálibok hatalomra kerültek. Tehát hmm. a Szovjetunió kimondott afgarisztában, Tehát nem volt szükségre. Körülbelül tíz év múlva újraindították az afgán szerkesztőséget, a bejegyiposta legnagyobb szerkesztősége a prágai székhelyű, immár prágai székhelyű, szabad-európa szabadság rádiónak. Ami most, amiben most változott a helyzet, tehát az előző lobizás ideje voltam, hogy történt két precedens. Méghozzá a román és a bolgár újraindították tíz évvel ezelőtt be. sokkal tovább sugáros uh -huh. műsor, mint a, mint a magyar egyébként a magyar osztályt elsőként a kelet-európai osztályok között szüntették meg. E, e, e, cse, elmondom, hogy két, vagy röviden két oka lehetett, de az egyik biztos, itt csak azt mondom, hogy akkor még Magyarországon nem létezett média törvény, 93-at írunk, és nem volt hazai frekvencia. A többiek úgy mentették át magukat, úgy menekültek előre, uh -huh. hogy hazai frekvencián sugározták az adást. Tehát ennyit tehát egy körülbelül 3-4 évvel ezelőtt újraindították a bolgár és a román adást, ez egy kicsit rosszul fogalmaztak, nem indították újra, ezek internetes, uh, internetes oldalak, uh -huh. uh, tehát nem létezik rádió és uh, televízióadás, interneten létezik, de van szerkesztőség Szófiában és Bukaresben, illetve mindegyiknek, mindig. Készletkezésnek egy-egy vezetője, aki uh, Prágában ül. Tehát ennyiben megváltozott a helyzet. A legutóbb, amikor felöltent ez a hír, akkor erre is, hogy újraindulhat a szabadról a rádió, akkor erre is hallhassak. -e. De ennél van uh, komolyabb uh, oka is ennek, vagy legalábbis tünete hiszen magában a rádióban, tehát Prágában, a Szabad Európa rádió vezetésében is felkészülnek arra, hogy esetleg lesz egy politikai döntés a magyar osztály uh, újraindítására. Uh -huh. uh, tehát ez egy, egy, egy picit komolyabb, de uh, tudni kell, hogy nem a Szabad Európa és a Szabadság rádió vezetősége dönt. Még csak nem is az ottani média tanács, az amerikai média tanács dönt, hanem ez egy politikai döntés, amely a Fehér és a kongresszus között kell, hogy megszülessen. Na most távolról ismerve a Trump adminisztrációt, azért az a legnagyobb isvérve, hogy kiismerhetetlen. Tehát minden megtörténhet. Az is igaz, hogy a, az amerikai elnök legközvetlenebb munkatársai néha nem mondanak el mindent az amerikai elnökre. Nem mintha a magyar osztály egy egy nagyívű stratégiai döntés lenne. Tehát elképzel, azt mondanám, hogy elképzelhető sokkal inkább, mint néhány, néhány évvel ezelőtt, hogy újra indulna a magyar adás, de csak interneten ez, ez szinte bizonyos. Ön mit gondol, mert amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor ön azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy szükséges. Ön szerint hasznos nem. lenne, szükséges lenne? Ha, hát én teljesen vagyok győződve, hogy szükséges lenne. Haló? Igen, igen. Ja igen, csak valami, úgy tűnik, hogy valami gomb. A, senged. Igen, becsenged van. Tehát én Hátszázalni megvégződorul hogy szükség lenne, méghozzá egy olyan ö, szerkezetű ö, médiumra, amely nem csak Budatester ezt hanem elsősorban vidékre, ahol erre szerintem ott lenne a leghasznosabb hiszen a Budapesten azért van még néhány kevés, hogy jön néhány független médium, de vidéken egyre kevesebb. Ön egyébként szívesen részt venne egy ilyen újraindításban? Hát ez egy természetesen abszolút természetesen. 15 évvel töltöttem a Szabad-Európában, és hát jó vannak. Ön nem Jó pár évvel ezelőtt valamelyik cikkében azt írta, hogy... Az olyan újságoknál, az olyan médiumoknál, ahol az újságírók alatt valók ott nem az információ igazsága fontos, hanem hogy nemzeti szempontból hasznos-e, és ez minden média álma. Üh, nyilván, hogyha így szemléljük a magyar médiapiacot, hogy gyakorlatilag a médiapiac nagy részét egy ilyen típusú hozzáállás jellemzi, akkor különösen izgalmas az, hogy mi fog történni a Szabad Európa rádióval az újraindítással. Igen. Pontos, pontosan így van, és én hát ö, vezetőként is legalább 12 évet lehúztam Béhenben és Prágában, és hát ö, ott cenzoráról, cenzoráról szó sem volt. Évente egyszer az amerikai vezetőség ö, találomra kiválasztott néhány visszorunkat, azt efordították nyelvre, és akkor azt elemezték, ö, kaptunk bírálatot is meg egy is, de, de se, soha semmilyen még utasítás sem érkezett. Csak azt mondom, két utasítás érkezett a 12 év alatt, amikor a két amerikai uh, amerikai elnök uh, két felesége, két amerikai <gül> szóval. <gül> Igen, az más. <gül> <gül> uh, tehát a, a Laura Bush üzent a, a, a, a, az lépnek, de a, bocsánat, a népnek, de bocsánat, iraki népnek, az iraki háború idején, ezt azt kérte az amerikai vezetőség, hogyha ezt lehet, fordítsuk a saját jelünkre és, és közvetőség és Ezt, ezt megelőzően pedig a, a Clinton-né akkor éppen a, a Délszáv Néppel szólt is, azt is, hát természetesen, mivel az éjszás elkesztőségben voltam, ezt nem is kellett volna kérni, de azt is lefordítottuk, ezt a 10 perces beszédet is egy az egyben közöttük. Ez volt a két utasítás, amit a 12 év alatt kaptunk. Ez a parázs, ami tulajdonképpen a háborúskodás és a, a, a, a békétlenség időszaka, az hogy megy át a gyerekekbe, és csak egy történetet is mondtam el magának, csak a hallgatóknak is mondom, én tanulja voltam annak idején a szerb gimnázium fiataljainak a összeveszésén is, akik egymás mellett ültek, egyik szerb volt, a másik horvát, mind a ketten itt születtek Magyarországon, és amikor kitört a Délszláv háború, ezek a gyerekek egymásnak estek, és máig nem értem, hogy mi történt. Mit szó lehet? Hát igen, nehéz megérteni, de hát ezekre a mikroviszonyokra, azért természetesen a makroviszonyok hatnak hatottak. Hát, egy, egy, hát a politikusok ott is a Balkánon is, hát amikor belekeztek ebbe a háborús és a gyűlöletkeltésbe, és ott nem kellett létező vagy nem létező migránsokat keresni, hiszen ott voltak a, a szomszédok, akikkel a múltban uh, hát komoly nem nézeteltéréseik, hanem komoly kölcsönös ördökléseik uh -huh. voltak. A második világháborúban ez az egész, a Jugoszlávia megalakulása, Trianon után, ez uh, szerb, horvát, szlovén, uh, Királyságként kezdődött, már Jugoszlávia lett, és ez egy, ez egy tulajdonképpen az egész furcsaságahoz, egy, ez egy horvát álom volt, egy 19. századbeli ilír álom volt, hogy, hogy, hogy a, a végre a 6. században ide telepedett uh, délszább törzsek most is még egyesüljenek, uh -huh. uh, ez, ez az állam nem működött, uh, meggyilkolták a 20. években a, a horvátok, uh, legitim képviselőit a Jugosztály parlamentben, Szépár, ádics a 20-as évek végén. A horvátok kivonultak uh -huh. parlamentben, azóta az, az állam nem működött. Jött a második világháború, és jött a költönös ördöplést. Egyébként uh -huh. 700 ezer volt uh, hivatalosan a láthatózatok száma a második világháború idején tehát területén. Uh, ebből a számból Sajnos a, a legtöbbet az egymás, egymás, ellen. Kérdés, egymás ellen, szóval nem, nem csak a megszállók, ők is kitettek magukért, nem csak a megszállók nyilkolták, hanem egymás ellen. Szóval a, a, a horvátok, szerbek ellen, a bosniákok, horvátok és szerbek ellen, hogy de folytassam, uh -huh. ezt elevenítették fel, a balkáni hábor idejében. Széteső, a, a szétesőben lévő a titói Jugoszláviában, amikor, amikor a, a, a, rájöttek a hadurak, a későbbi hadurak, főleg a Szerbennek, a Jósevics, a elnök tudjban, uh -huh. rájöttek, hogy a nacionalismussal egyik, mind a kettő kommunista volt, tudjban a titó kommunista távamlokja volt. Uh -huh. Úgyhogy, de rájöttek, hogy hogy milyen nagy sikert, politikai sikert lehet aratni, sőt, saját államot lehet alapítani, a nacionalizmussal, uh -huh. és ezzel megkezdődt a propaganda uh -huh. mindkét oldalról. Elsősorban azért vegyünk igazságos, elsősorban belgából kezdődött, de a válasz is ugyanolyan volt. Tehát ez az általános atmoszféra, az általános gyűlölködés ez, ez odáig vezetett, hogy nem csak háború volt, hanem házasságok mentek tönkre, barátságok mentek tönkre. Ez egyébként vonatkozik a vajdasági magyarokra is, akik vegyes akik házasságban éltek odáig. A gyerekek tanást álltak a például ha szer volt az anyjuk, vagy magyar az apjuk, vagy ha szer volt az apjuk, horvát az anyjuk, erre mind található számtalan a a talán találtak az egész helyzetről, és azonosultak az egyik félvel. Uh -huh. Most így történhetett meg ez a, a budapesti szerb, valamikori szerb-horvát gimnáziumban is, uh, amely utána ketté vált Így van. a háború idején. Fövett egy egy gimnázium, meg egy horvát Ez szintén a sors iróniája, hogy itt általában vagy magyar, magyar állampolgárok voltak, akik ide jártak a tanács, vagy a diákok és vagy vajdasági magyarok, főleg vajdasági magyarok, nagyon sokat ismerek közülük. Igen, igen, közülük igen. A, a, hát akiknek azért sok közük, ilyen etnikai szempontból sok közük nem volt. Hát előtte egy-két-három hónappal együtt fociztak a téren, és utána egymásnak ez. Hát ez, ez, ez a borzasztó hatása a háborúnak, és ezek, ezek a viszonyek évtizedekre e, megromlottak, úgyhogy a mai napig tart, és ma, a mai nap is, is olyan kormánya van, uh -huh. hát mindkét országnak, a többinek is, de most már ne a kör. Tehát elsősorban Szerbiában is egy, egy nacionalista. Jó hát érzem, hogy van -e ezekben az országokban, akár itt most a vajdasági térségekkel is gondolom, olyan törekvések, amik tulajdonképpen a parázs eloltására törekednek, mert végül is azért legyünk őszinték egy, egy településen éltek, hát nem lóg egyik ma másiktól nem különbözik sokban. Tehát ugyanabból a közérből vásárolják a kenyeret szóval, hogy van-e arra a törekvés, például, hogy ez a békétlenség valamilyen módon enyhüljön. Hm. Hát nagy általánosságban azért a délszágháborok óta azért nincsen nyílt ellenségeskedés. Uh -huh. A szerb-magyar viszonyban pedig hát most van egy, van egy ilyen politikai együttműködés. Bernárdban és Budapesten is azt mondják, hogy ilyen magas szinten még nem voltak uh -huh. a, a szerb-magyar viszonyok ennek természetesen gazdasági háttere van, uh -huh. nem elsősorban szerelemről van szó, hanem érdekházasságról van szó. Ez viszont azért pozitívan hat mondjuk az ott élő magyarokra, uh -huh. és a magyarok viszonyára a, a többi ott élő lakossal, a, uh -huh. elsősorban a, a, a szerbekkel való viszonyra, hiszen most a szerbek, és a kettős állampagások és hozzajárult a szerbek most ezt elkezdték beszélni a magyar nyelvet, amit egyébként teljesen elhanyagoltak az én koromban, uh -huh. amikor fiatal voltam, és ott jöttem Szavodkán, akkor, akkor a horvát, a szerb barátaim ugyanúgy beszéltek magyarul, mint hogy én beszéltem szerb-horvát, akkor egy, egy nyelv volt. Uh -huh. De azóta nagyot változott. Azóta már a, a, a, a szerbek és a horvátok alig-alig beszélnek magyarul, még olyan közegben is, ahol mondjuk rá ö, fel fele arányban vannak a, a, a, a nemzetek. Aha. Viszont, most a kettős, ez a furcsaság, az egyik, a, a, a mivel aki Vajdaság területén élt, az, ö, vagy a szülei ott éltek például, 1941 és 44 között, ők jogosultak ö, magyar állampolgárságra felmené közül volt olyan, aki magyar állampolgár volt. Uh -huh. Ezért a, a szerbek és a hagynaságban más e, a horvátoknak erre nincs szükségük, hiszen van saját EU-s anyaországuk. A szerbek elkezdtek tömegesen magyarul tanulni. No. Tehát furcsa hatása van a kettős állampolgárságnak, mert akár azt is mondhatnánk, hogy ez az is pozitív hatása, hiszen uh -huh. ezzel jobban barátkoznak akár a nyelv szintjén is. De érdekes a dolog. A, a, a, a de örülök, hogy ezt megkérdeztem. Ez óplant érdekelt. Én ebben a mikrovisszonyokban látok sokszor igazából izgalmas háttérfolyamatokat, ami előbb vagy utó felcsap, a nagy politikak magával, vonza, és akkor ebből csinál előnyt magának. Szóval izgalmas folyamatok ezek. Ne elfogyott sajnos az időnk és Olyan sok kérdésem lenne még. Azért egyetlen kérdés muszáj föltennem. Hogy érezte magát velünk? Hogy érezte magát velünk? Nagyon kellem a volt szó, Igen. És, és jó beszélgeti partnöveink voltak. Hát, nagyon köszönjük, hogy velünk volt, azért is, mert különben ráadás olyan témát is képviselt, ami nagyon érzékeny és nagyon fontos, hogy köszönjük, hogy ezt velünk volt, és hallgasson is tovább a Civi és köszönjük az egész heti munkásságát, ön minden jót kívánok önnek. Köszönöm, Gódis Gáború. Én is, én is köszönöm, hogy